قرآن مختارم اواردن کو دا مولانا زین الله صحیح دا دوره تفسیر قرآن دا انچاس نمبر کیسٹھ چپا مسجد امیر ماویا محلہ خطک سولدیر کی با آگز دوزارات کی شعر دا دید ملاوی دو پتیاد ساتھ ای اشان دی توید سنت کیسٹھ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازانیز دی مین چوک جنگیر اراد سوابی پروپرائیٹر انوار شیر تویدی موبایل نمبر زیرو او دا یې تراسو وروگی چېر مړه دا ډاکټران ټیوټور علاج کوي نو د میډیکل کتابونو خو زم سړي کولې شم بازوم دا لستور کولو که مو دوايي به خرڅو ما هغه څنګه کیو دا څه کار کولو هغه کام پودرو کمپیوٹرو ډاکټر سره وګرځې دو نو ډاکټر سره وګرځې دو حکیم سره نو هغه ولایتو پریکټس کې ما سره مسمات به ګوري د مریض نبض معلوم دا غنلو د څنګه 인터뷰 کوما سبب د مراد معلومات نو غنلو حکیم شه سره مارښت دا مریض په خېته باندې دړو چې دړو چې د کټلان دي دا بای د کچمه یو پوسټ کی موست کی پرتو هو ا حکیم شه وتی یاله کتافو جوړي یا د کچسې جونې خورلې ویاو جوړلې دې ا کام پاوډر ته به یې چیرې جوړ دا مت کټلان کې چې دا بوله نوغت ی دمای درد دا د ورک سره دی پس ا کمپیوټر ا کمپیوټر لرلو دا وتا د ماری دماینیه تلړو په صړی ډېر راغلو تردا کټ لاندې چانې ټیکر ورې درو ټیکرو دا ټوکړي موګلې هغه لې تاسو کټې ما تکړه دې ټیکرې کولی دې کار وایم نو دارنګې یو صړی و چې بېله ډاکټرانو دی ځانداري دا بزوم خدای مزیدان تا دا کتاب به ګورند میډیکلو او بورډ بابا لا کوم خپل انکی ام سي بي اي او ام دي اي او خپل دا نابو سرولي کمان هغه نو سوق علاج نه کوي دا نه جده په تفسیر کې رضا مشتور مشروط جوړ کې بيداخو دار چا کار دا دار چا کار نه دي دا تفسیر بیانولو او دا تفسیر لیکلو دا هغه چا کارو چې په دې چټایا نو په مدن باندې نه شي جوړي شي وي دا هغه چا کارو چېږي سوي جوړایږي نه خول دي اغي مجاهدي کړې دي دا دا ارتي کار کارنه وکړه چې قرآن کریم کې تفسیر کول او تفسیر لیکلو او دا دا خلقو کرن دا قرآن سره ډېر غټ ظلم شورووی په دی وجہ غفله تشریح او تعبیر او دا جائز خبره نه ده بلکې احادیث علماء ذکر کوي کو څاره ځانه یو تفسیرو کو په خپل خوا غزارا کې غا تفسیر ټکی ټکی مې نه ده خطا په تفسیر کې ځان نه چيږي ته یو تفسیر لیکلو اذا جاء نصر الله كذلك راشد الله امداد نوغه د نصر الله نو مراد بارانا غستو او بیا ته وجیم کتی چګرد امداد د الله بارانو ل امداد نې و ورائت نذ تبوینی زمیدار لور زمیدار لرا کی دی په داخلي پټو ته ډله ډله هر خپل تفسیر لیکلو نورم دغه بلا هغه نمونه استره چې قران کې څنګه تفسیر کړو د اکابرته یو کس تر دا تفسیر څنګه دی او تو آپ نے جو ایک کاشکارانا تفسیر کی ہے تا جا کم کاشکارانا تفسیر کر دا د کم صحابینا دا کم حدیثنا دا کم تابین منخول لئی کم تفسیر کر رضانا دے کر روی خالقوی کہیں دا سینسی تفسیر دے جی سینسی تفسیر ترے دا خولی دا سے دا چکم دے نو مرقبات دا سے دا امیزی دا سے لیکن دا تفسیر دے قرآن دا ہدایت کتاب دے مختی مالکہ تفسیر را او قران کې دا دونه کولې او دا دونه داسې چې قران د دې تابع ګرځونې په کارو نو اللہ دا رنګ الله فرمایي افلا او کریم کې تدبر کوله دا لري مختلف درجات دی افلا یتدبرون القران او په دې کې اشاره کړه چې تاسو قران لولې تدبر سره لولې تدبر د پاره لازمي دی دا مثالې دغه په ترجمه باندې پوهې یا افلا یتدبرون القران او تاسو نه ملګري نارینه ځان چې د قران درس وي ايو صورت مثال لري په تاسو باندې پدې کې دالې سی بیان شې ودي پدې دښماله صحکامات بین الرعیه بیان شې ودي د عطفه کې بین الرای او الرعیه بیان شې ودي دا وخت اندازهږي په طبیعت افلا یتدبرون القران ایا دي سوچ نه کیفه کې ولو كان من عند الله ولو كان من عند غیر الله قد قران ده طرفه ده الله ده غیر نوی دیو پدې دی کې ډېر اختلاف مونډلې وو ولو كان من عند غیر الله لو وجدوا فيه اختلافا كثيرا دی بمنتلو په قران کې اختلافا كثيرا اختلاف ډېر علما ذکر کوي او اختلافن کثیره چې زه کوم په قران کریم کې هغه اختلاف شتا اختلاف په پاکستان ځکه چې مختلف قسمه قراءات دي مختلف قسمه د ایات د ترجمه په دلالت النص او اشاره تنصرا هغه مسائل خلق معلومه یو نو مفسرین ذکر کایو چې اختلاف لوجدو فيه اختلافن کثیره دیو مونډلې په دې کې اختلاف کتي ډېر او خو اصل خبر ازاله چې په قران کریم کې حقیقت کې اختلاف نشته ځکه چې دا اختلاف په څوک سم باندې یو هغه قسم اختلاف دی په قران کریم کې چې هغه په قران کریم اختلافات نشته ځکه اختلاف په څوک سم باندې دی یو ته اختلاف د تناقض تناقض چی چی او توي تناقض او چې په یو کول سره اغه ثابت شي چې اغه نقیز او دغه بل مقابل وي یو اختلاف دی تناقض چې یو کول سره یو خبره ثابته شي چې اغه نقیز او د بل سیس مقابله کوي کمپټیشن کوي پایله تناقض یو د اختلاف دی دویم اختلاف اې د تفاوت وي کیو کلام ډیر پسیه او بلیغ وی او بنه کسری نو اختلاف پکې نه تفاوت دی بګې فرق دی پکې اته تفاوت وی درېم اختلاف ته تلاوم وی تلاوم چې ټول کلام په حسن او صدق کې دی سره مناسب وی په حسن کې او په صدق کې دی سره مناسب وی ورته منت اختلاف پکې ښکاري خو اختلاف نه دکه کل اعوذ, اعوذ برب الناس کل اعوذ برب الناس اوس پدیپا مانکم څه फरक نشتا په حسن کېم फरक نشتا دله تفا دله تناغم وی تناغم چې ټول کلام په حسن او صدیق دیوب سره مناسب وی دکې اختلاف د قرائات دي چې غاغوزم د کلام او مقصد ته نقصان نه رسېږي نو لو وجدوه فيه اختلافا كثيرا دیو پدی کې مختلف اختلاف ډېر نو مراد تناقض او تفاوت دی چې په قرآني کریم کې تناقض او تفاوت نشته دي لو وجدوه فيه اختلافا كثيرا دیووندلې او پدې کې اختلافان کثیره اختلاف دي او قرآني کریم کې تناقض او تفاوت نشتا البته تلاوم دغه مختلف تراعات داخره د یو بل ترنقیض کو نه دي دغه معنی کې फरक نه را حسن کې फरक نه را دي دا په اوسني پتاق بلاعت کې फरक نه را دي وا اذا جاءهم امر من الامنين چې کله را و ديتا خبر د امن یاد یې دی اصل کې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بیاو لشکري او جيش لګا اړتبي هدايات بیانولو وَاِذَا أمر من الامل دا جا هم امرون منل عملې او ویلخوا ا او ب چې کله راغې دیته خبر د عامې یاد د یاې خو یا ې سخواري خلک تپوس کو لوم چې دا خبرهمون او ورو کو نه دکه حی کرای جاد د خود غتون د جاتې ته چل کې او جهاتې ته چل ول کې او دا هغه ټیکې کووي چې کله کله کاډر خوااص کامانډرته ی لکنن بارام کوو تل بخوب کوو نو په دې کسانو کې دا چې بعضي خلک دي غو نور طرفونو راغلي خبره ور دي ليو اغیل تا خبر وته لیکن نو خپدي وديخه نو هغه هم تا خبره فارم دي چې مرګو دې راځي وره په دې دا کار با زمون علاقې ایس ایس پی ابيداري سیف الله پاک دې غري کې رحمت کی او ډېر نر ایس ایس پی و د علاقې غونډه کنټرول کې کړي وا او دا انګلیو ملګرو ته بيوي وې نن او ثوابه طرف تزو نن بدی طرف ته شاباتګړې طرف تزو نو کدا باز کسان وبدي شاباتګړې را کسانو سره رابطي وغيرها وی یا سوک به خبر الابق وخلق خبر کې بدن پډړکو بده کې به غل اون تاګاډې ښه کارلنګ تر تر تاسو کو اېدا به ويت لگا نه وینو نو ټوله غالا کا غېپدي طریقې تر کا بو کله وا پس کله پسپین جامکه کله ستړي کې سره دار جهات خپل ټکنیک وی نو دارنګ به خبر ازی خورول پکا او نو ادي بتخورول نی پکاره او د جهاد خپل کوڈ ورډ ویغه د جهاد کې خپل اغا او کوڈ ورډ وی چې هغه کمانډر او د مجاهدینو ترمین ځای یو زکه او دا اوس په ماسکاراتو کې کله تربيت ورکول کیږي نو مجاهدینو ته تربیت حاصلون کو تاغه خي یو کله کله سلیم واسکر کېږي هغه پیراباندی ولاله شپخو پدنګلو کیږي نه دم ځان خپل اغراب مخه پټ کړې ده اوس کې و دشمنستا مواسكر توستا لکه د رشفې رالو پتامل کړي يو تبه څنګه معلومه ده په دې معلومه چې تا خپل کوډوړ بیان کې ځګر دا کوډوړ په دښتو کې نشته کاغله هغه پته نه ته د دشمن له له و ستانوب کول اوس کسراګه د شپې تا خپل مرګ لري تبه ټکه ودري کې هغه ودري ده ستمو له په مزاوندې په تېزه باندې موتل وې چې نستاده کوډوړ څه دښمنان ووري نو ته خو اوس بس اری بونډه علاقه تا بیا وکتا خپل پاسو ته معلوم شو ته شب دنیش په کوډوړ څه دي نو کاته له ویه مجاهد یا جهاده یا رات یا دینه ار څه چې غریب اری ته پتي کاته وي ته په ټول شامل او کله کله د عادی انګلیش دا دی کم کم چې ولاردې که دا, دا دشمن راغلی او مجاهدی ضروری جنامه شب هغه خبره استلغوالی ته تکا کس او د ځواب شب جواب شب د فارچدا کوړ وړوی مقدمه ته وینم بس بیا موږ سره سلامو بیا خو زه یو ځخلق او دا تعالی نام شب جواب شب در نه بس پوره بوته لاس برګ کني ګولې دارلا اصله هو ګردو شا ولا شاته مخ کې ده شوا یا بوتلا سوټړلی او تل پاواله کی بیا ال حرب هدواتونو وا اذا جاءهم امر من الامن او القوب اعاوا به jihad ke ful bala karuna yau ye ful tarbiyat ye ful training gi dana je bas دا rujug o bas da jihad dio da gurb gurb o bas da jihad ba na badname wa اذا جاءهم امر من الامن شکل راغ دي لا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى إلى رسولې که دیرو سوولوي دا خبر پی غمبرته یا پو خلکو ته د دونا نوله علیمهله دینا پوه شوبهې پهاکان چې معلو غ له د دینا اوپو خلکو بیا پووی کړړ و چې د دامتله بهې ولاله فضل الله متعصبات تعبیر دار کوله شیطانو الا قليلا سيوا د گنا فقاتل في سبيل الله سوره النساء کېم قتال ډېر خلک خاص سوره النساء مضمون د جهاد او قتال د انسان دا وين راګرمي فقاتل في سبيل الله د جهاد کا په لار ده الله کې لا تكلف الا نبتك ذمہ داري نشته پتا مگر د ځانست وحر ذی المؤمنین او تیزیور کا مومنان او تا مومنان رو پارا و جہاد دا پارا اصل اللہ امید دی اللہ چی بنبکی جنگ دعا کسانو چې کفر کرے الله سغدی په جنگ کی سغدی سزا اور کولو کی مئی اشپا شفاعتا حسنا چا چی سفارس او کو سفارس حیستا یا چا بیان کو بیان حیستا چا بلت مسئلہ بیان کام یا شفاعت مومن دپار د دا قتال دا پارا دا او ته وی جره جتا ته الله مال درکړې دی او ته کلی نشي بیمارې تدي مجاهد لپاره پورا تلوار ماشین او ګولې داسونو واخلہ دم یو شپارست دی مېش پا شپا تن حسن یا تا چر jihad دعوت ورکړه توحید او سنت دعوت دی ورکړه یا قران در در دعوت دی ورکړه اته قران در سره مات شو عقیده برابر شو او اولاد تیو وغوځلا بچي مدرسو ته ولي مای اشفاع شفاعت حسنہ یا بالمسلمن د پاره د دعا کا یا د چا د پاره د نفي یا د د زرم سپارش دی وک نو یو کلهو نصیب منها چی بدلرا ثواب دا غی په وجا او چا چی شفاعت کو سپارش بد شفاعت سیئه ان پات خلق منکو ملګے مال دا الله پدین مورګه مدرسو تا هغه یا کوزه یو شندې شوبېن دا زموږ جامې 70 چندې لپاره ورکولې نو ډیر زیات او یوداتې کثره چې پشکلی یو هندو مسلمانۍ او فقيه خو دې خبرې ډیر زیات د خولې نه پوسو دا لاګيای وته دا درو ټک به ورکوې وته هلیک نو شولې په استاوسو کې مطلب چې ما ته راکی ټول مرداګه پر دې مال تا لاس نیولې دا پردو موله جامې چولې او پردو موله لواګانی بدلې جامي حتر پر شلبي چړکول مور کوي دادار ولټک دي و اذا و من يشف شفاتن سي ادا نا کار شپارستي جهاد بدی بیانولو داو شركه او بي حيات دعوت پر کول غيبت او چغلي بهتان او پدي خل اکراما د کول شفات دي ي كل له كبل منها نو شي بغد پارا پېټي د گناه دا وي په الله اله کل چې مقعته او د الله پسیستانقطالله ضاان خوتون بتهیت په حو بیاه نه منها عام پسیرین معنا کو یا دا یو کالی دستا د محرم المه بندیا تذکر کوو د عام تفسییر ذکر کو عام تفسییر داې چې کله ضاه تاسوله سلام وکلی شو نو سلام او کې په غوړه سره دا غینه یا اغه شان سلام او کې تا تاسو یو څړی السلام علیکم وي ته علیکم السلام و رحمت الله وایا تعالی چې السلام علیکم و رحمت الله وي ته علیکم سلام و رحمت الله و برکات و ته وایا کدا غنه صرف علیکم السلام فورتو ته فور دا عام تبصیر دی او دغه څو نقصان ہونشت او دمو حضرت شیخ رحمت الله له ذکر کې چې د دې سلام د jihad سره تړاو په جوړی مرکزی مل منہ جہاد روانه او جہاد کې تل تک اسلام مسله ذکر شو نو ما باندې حدیث ته کیټو لېګلوجی د محضر شیخ القران رحمت الله علی او دلته کې دا ذکر کوي چې ردی سلام معنی دیو که سلام تفسیر دیو که او جہاد سره رب ته جوړی دي او اږي بیا ذکر کوي چې هیډم نه حیات ما غسته شوی چې کله تاسو نو جون درک شو په مسله جہاد سره په مسله توحید سره نو ته خلک ځوندی کوي نه ډیر تازه غدریګستان استاد تیار کې تازه غدری وړه اشپاک تیار کې یا امرهو تیار کې کنه مجاهدین تیار کې ته استاد یو مجاهد تیار کې توله غدو تیار کړه اگر لماده ذکر کین ته خوشاله شو حضرت شیخ ته دعاګان کولی واذا هو یتوم پاره مو کې دستور ده چې ایبا یو سره ما خاموش په وخت ملاقات لپاره به حیا الله انعن ا لکه زمو خلکو که گله شب بخیر صبح بخیر ګډ مارنينګ او ګډ ایوننګ دا خبري دا ابتدان بدا خبري کې دي الله تبارك وتعالى او ادي په سلام کوي سړو و اذا هیتم شریعت اسلام کے داسې الفاظ چې آی کې مانمستا و اذا هیتم بتحیته زکه فهر يوم محذب قوم کې د ملاقات خپل کلمات دي دارنګه څوک یو ویلکم او بای بای غایه غایه داوي څوک سره مشي توپخهرا لري څوک د مقامو شیبل ته یو دا د لیوالونو ته یو خو دا او یو پکې سي هه په دا د خپل جارجا کلیماتي د مسلمانانو خپل کلیماتي د مسلمانانو له موږ مسلمانانو او یو بو یو دا څنګه استعمالو په اسلام کې خپل کلیماتي الجامع القلمات دي دونا پبل يو مسلک والا کي دونا ببل نظريه کي نشتا پسلام کي يوازي اظهار محبت نه لې ور دي السلام عليكم کي اظهار محبت دی دي دعا پکيده لا تمام افات د عالمنا او د السلام عليكم کلمه د عبادت هم ده نو ظالم او پاگل چې تر ادونا برکات والا کليما چې پي کي دعاش تا پي کي عبادتش پای کی اظهار د محبت تا پای کی ثواب شتا دی، دی پا پا و تاسو السلام علیکم پرې دی حدیثه په خیر آلی او خچارشو په سلور شي او او يو ویلکم او هالو میلو دا خبره د کې سريا او او کې عالمگیر جامعیتم دی او ګور د الله ذکر هم پکې دی ګور السلام علیکم د الله ذکر هم پکې دی احادیثو کې را دي چې ډېر بخیل دی هغه کس چې سلام کې کی بوغل کوي وإذا هيتم بتحیه بده کور تلوکیم زنانو تخپل تع سلام علیکم ویل دا مساله بعضو وکنه پختانو زانو زانو سحکاری دبو سخیله سلام کوما اه حدیثو کرا دی یو سړی یو مجلس ترا لوک دا کور مجلس ترا لوک دلته مجلس ترا لوک او د سلام اونکو د سره خبرې مکو واذا هيتم بيتهی... بتحیه او ذکرلا او تاسولا سلامو قلشو سلام نو سلامو کے فغور سر راغی نایے یا واپس کے اغمرا ان اللہ لاؤ کل شین حسیبا ایکن اللہ دے پاسیزی صاحب کا ان کی ہیں مرکہ مسئلہ جہاد بیان شوا جہاد بس رہ پا رکے جہاد بس رہ پا حاصل شي نا الله لا الہ الا ہو جہاد دے مسئلہ رہ پا رہا کتا اللہ رہ توحید بول بالائی الله الله چی دے لا الہ الا هو نشتا جت روا بغیر دا لا نبل سوکا نو جہاد بکی کی مسئلے توحید دا پارا دیر دا چی رون از برگانوی جہاد بیانی کھا حبر دا خودی سارا جہاد بیانولو سار آغا مسئلہ چی دا کمی مسئلے دا پارا جہاد کی دا غیر نم نشان نہیں دا غد ظلمی کھا جہادم بیانوا حکلہ کی بیانوا پزور و شور و محبت سره بیانوا او ځدا کم مثاله لپاره jihad راغی هغه مسلغه بیان وکنا الله لا اله الا هو الله چ دین است بل روا بغیر د لان بلکو لا یجمعنکم امرات عزرا بر اجمعت الله اور د قیامت کی شک پر کی نشتم و من الله هدیتا او سو بیا د استید الله نه خبرو کی مالکوم ف منافقی نه پیتې او لستاسو د منافقانو باره کې دودلی شوی با دا ممناندي با دا کاافراندي د منافکانو باره کې دوړه ل کېږې ماله رک سام الله نک کړي دیه پهاب دا چېدي کوي وریدونه چې دا یت له وګړې چې الله بدارې کړي مودل الله ګالرکی بیلاری کی الله او بنمو می اغلرلار او ودودی وخیا کتاب کو پروکه کما کفرول ک څنګه دې کفر کړی وې فتکونون تاو تاسو بشه برابر پلا تتخذو منهم اولیا مېゼ منافقانو کې دوستانو منافقانو سره دوستي نکې حتا یهاجروا فی سبیل الله پر دې چې د هجرتو کی پلار ده الله کې پاین توللو کدی منافقانو لوګردانیو کا خو حضورم پکړو انکو وقت لو مارو انکو ایسو جت موم جیدر پاو انکو بیا سر گزاري مزاریم کا ګور زمون دا دیا په دال دین دی با زیونو کې به انتهائی نرمی کې او ارزه به دا نرمی نه کې بعده مقرره سختي راغله نو بعد خلک ټولو مر فیکي په پخلو کې اور وړي او بعد خلک نو ټولو مرنه نرمي مت تاسیس نهی پکاره ازان بډې زیات غزبر ګوډی شریفم نه جوړه او اذان به او وختان چې بس ار وخت خپل کی بس ار چته را چوا نه مقیت بغوري محل ته بغوري دا غور منافقان دی مخی وړو الله والګونی سي ديلا را هوج نه ديلا را چې کمزکی مومه ولا تتخذو منهم وليا ولا نصيرا منی سيدینا دوستو نه امدادي سيوا دا کسانو نه شیو زیکی کی دا و قوم سرا بینکم و بینهم میتا شیستاسو دا امیسکی وعده دا او جاوکم یا راغلی تاسولا شی بندیوی سینی دا دینا شی جنگی دا تاسو سرا او یقاتلو قومهم یا جنگو کی دا خفل قوم سرا ولو شعا اللہ کخوخوی دا اللہ لسلطهم علیکم ورمت من دا جہاد روانو دا منافکانو بیان پر کیوک کی دو والله انشاء الله او خو خدای الله دې به زور ور کړیو پتا سو پلا قاتلكم جنگ دوی کړیو د ویتاو سرا وين اتزلكم نو کې دې ډړو کتا سو نا ولهم قاتلكم او جنگ نه کېتاو سرا دا کپر والا منافقانو کې دې تاسو نه ډړه کېتاو سرا جنگ نه کوي والقو اليكم السلام او در کېتاو ته تا پیغام دروغي نو فماجه على الله لكم عليهم نبیاء اللہوی سر جنگ موتا سر جنگ نکی تو سر جنگ مکوا فما جا لاللہو لکم نوٹدک ارزول اللہ تاثرہ پا دی لار دا جنگ ہو اگلی تاثرہ سر جنگ کئی ہو نبیاء وفیلنک ایک ورخا کوئی بطوک شہر میں جا کر خدا کا نام لک دینا للشا آکا پرستان تا کو پرستان تا للشا شکم دے بطان دی دا غیر اللہ بند گی دا نو آل تا اللہ نمیات کا بوتو کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا جہاں پر کبر لکاو وہا اسلام لکھ دینا لکبر آغا مقاماتو کہ اسلام نمو لکا اگر او سلح کے پولوں کو پاو تلے رہن ڈالے کہی رسول پیغام تعالیٰ واپس کو تو شاہ گل کی پتی پہ قتل عام لکھ دینا بیادہ قتل عام اعلان کوا ستجدونا آخرین میں اموم نورکستان یو ریدونا چی دی غواری اینیا امنوکم چی پا منشی ستا او پا شي دا و قومنام کل ما ردو الالفتنة چی کل او بل ریشی و پشی پتنه تا نسکور با پریوزی پایی کن بای لم یا تزیلوکم کدی در او نکتا سنا او نپیش کئی ستا س لر روغا او نبندی تا سنا فلا سنا بیا با ترسو گزاریو نرمینکے بیا کې بیا ام انی سے غیل را او اجنے دیل را چکم زے امو میں بیا پیلا مکوا چه منافقت پتیے دا اسلام خلاب چلی گی پر مضبوطیو او دروغ پیغام نه پیش کئیو دا قرآن اعلان پا خوضو ام انی سے دیل را او اجنے دیل را میں دیل را وعليكم جعلنا اداكسان غزوري ممتاز لرا پدي باندي گل بخकारा وما كانه مضمون د جهاد شورو تلورم حکم ذکر کیاته ګورچ مسلمان توتنه کی نه قران سونه د کتابه مضمون د جهاد شورو سړي جذبه کرا ولي سړي راشا يا ذات اماكن للمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا وَمَا كَانَا لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَقْتُلَا مُؤْمِنًا إِلَّا او اُسوه صلورم حکم ذکر کئیو احتیاط فی القتل وَمَا كَانَا لِمُؤْمِنٍ او ندی جایز یو مومن لرا مومن دا پارا جایز ندی اَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا چی دی او جنی مومن لرا دا دی آیاتونو پشای نزول کی مپسرین ذکر کئیو او چکه کوم مومنا تاسو تاسو خطا سره اونو وژنې ګوري او علما ذکر کوي چې دا آیات د عیاش بن ربیعه په مضمون باندې کې نازل شوه دا بجال اخیافی رو روحیاش دا هجرت لمخ کې نبی علی صلوات و سلام په مکه کې وو دا عیاش دا نبی اسلام خدمت کې حاضر شو اسلام قبول کو چکور ولت په ته ولې دا دایم مخې دا اسلام نه ظاهر وو بیعت کرا نبیر ایسلام حجرتو کو دا مکین نه تا نو دا عیاش بین ابی ربی عم مدینی ترالو خودا کل رونو د یاری نا یو قلا کی پٹو دی کرا عیاش مور ته پتا ہو لگی دا کسمو کو اگا نور دوزا منی کیوں حائصو ابو جحل شد دا عیاش اخیابی رونو گو شایب تاسولل شد دا عیاش ارد را پیدا کی دا پیدا کی او قسم یوغو چې ترڅو تاسو عیاش نیره اوستي نو زبا د کوټه کې دنه نو د کېګه او نه بخوراق کوم نه بسکات کما د دروازهونو د عیاش په تلاش کې روان شو حارث بن زید بن امیہ کنانی اغادی سره په طاوله کې د مدینه تورفید او عیاش را میلو شو او پکې لا کې پټو دیو چګور تاسو مور قسم کړې هغه خود نه کوي خوراګ نه کوي اسکاګ نه کوي او تر راځه او موږ الله پاک په میاث کې اهداله هغه وحد کوو تاسو راواده کوو چې تاسو موږ په یودات خبر نه مجبورو چې اصحابا د خپل دین خلاب وځتا چا یې دا خبره اوري رموور بې قراری اوري دا, دا نو دارنګ راکوشو دي سره شو چې د مځنی له کو کې درڅو اړخونو تسمیه او تر اخلاص سلام مسلمان شوی ورانګي اغه نور پیر ابان د یو سلسله کوڑے گرفتار خو خوشي ور اوړتو چې مور دې بوتلو چې مور یو کته دی ورنه هوتاله دی مور او مور دې وکړه او ها وې ترغيبه دي نو کولا او تاسو دې انکار نکړې او دارنګ پنوارې پره هو دی ورغورو سوراج تکلیف کېو اخر عیاش دې جات مجبور شو او چې دې سوی مجبورانه خبره کولا حارث بن زيد داده اسلام سره دښمنانو دلک اسد یو چیرلو او ته اے آیاشا ته په کم دین باندې یا په هدایت او ګنه په گمراهی کېو که په هدایت واپس ته ولراله که په گمراهی کېو دا دونو محمد په گمراهی کېولې تیر دا خبره کولی آیاشنور محمد سرمن باندې با سم که ته ماته مکمل او شو زبستاس مرمن باندې سم تا بوجنم سر دی تیرې شو آیاشه پران است د بیا دوباره اسلام قبول کو او مدینه تلاړو دا جکارو حارث بن زیدم هغه اسلام قبول کو او هغه مسلمان شو مدینه ته لاړو دا نبی اسلام خدمت کې حاضر شو اتفاقا پدا اورع عیاش مدینه کې موجود نو انو تر دې حارث د اسلام درو در پټو دا عیاش شو قبا طرف تروانو پلار کې حارث ملو شو د دا خوید دا اخواګدی کړي مالک پیغور را کړو د تا مخکنی دین ته یو کړه او ثاني دین دی سیدی که مخکنی سيون واپس ولرالي که مخکنی سئی نو ندارنګ ته په دې غلط دین باندې وی او دوه قسم کرو چې ما ته الله مقارج البدنت پر کلم کوم نو خپل قسمي پورو کوه غزه سړې وجلو دارنګي او چې کله خلکو ته پتہ ولاګي دا عیاش ملامت کوی مسلمانو سړیا عیاش دې څخپش وې دا له رسوله او دې هو ما قتل کوه مرې مسلمانې دوی پتہ نو دا خپل غلطی دا لایلمی ل... لا بانیخ پیمانتی اخ کارکا او دا آیتو بیا نازل شو یا بازو دار خوزی په بین یمان دا پلار بانا کنا دل شوی دی چی اغا پلار دا اغا مسلمان شو چا دا پتا ونا نو بس عام مسلمانانو آن قتل کرو و نورم پاکی بازی روایات تشای نزول بارا کشتا نو اللہ تبارک و تعالی زکر فرمایی وما کانا لی مومنن ندی جائز دیو مومن دا پارا جو وجنی مومن درا اوک په حتاه سره او په حتاه یو کسو وجلو په حتاه سره نو داغیر پردیت دی او من قتل مؤمنا خطئا دغه مومن خړیر شان دی پدې کې یمان دی وران زمين څخه پرعون کې او کال خبر وکول وی دغه ایمان ذرات دی د ډاډیر قیمت واره انسان دی وی تاسو ګور نه کله زرګران او د مارکیټ او د دا دکانو دای کور مې ته چې کوم ناله وي دا غي دا, دا خزلم خرفي کی خان دا هلي قیمتي پې کې د سترو زو زراتی دا زو کې قیمتي دي یو انسان دی په دې ایمان زاره موجود وته چې دوی نه به قیمته کړی چې لسته تو واس نو موږ وای چې دا به څنګه زرګرانو اگر په دې لار موږ دوی دونکي بازار نو څه کسانو کې چولې او په ترتیب سره خزلیغا هغه اګه نم بوځي چې زه مکووله ما دا څه کېږي کې لګي د زاراج جام بیا پاکو او دا 8000 ته قیمت تا اत्ता په ځینګه د مسلمان او د انسان قیمت هم ومن او من قتل مؤمنا خطئا چې هوج له مؤمن په سب یې سره سبکی فتحرير الرقبه یو غلام بازار دی مؤمن او و ددم و او ديهت دیس اسپار لشي واريسانو دا غملتا إلا أن يصدقوا مگر کا وی صدقو کی خیرات کی وتا ما بي کی وتا فإن كان من قوم عدو لكم قتلا مقتول دا غقوم نا چې دشمنان وستا سو وهو مؤمن او ديو مؤمنو نو بیا پاتل پا باندې زادول د غلام مؤمنو و كان من قوم بينكم وبينهم ميساب او قتلا مقتول داس قوم نا کپم ان تعذوبم ان دای کی وادا دا نو بیا لازم دی د دیتو مسلمتون سپار نشيوي الهالي وارثاو دا غتا او تحرير رقبه آزادول د غلام مومن دی, دی غلام دی آزاد نکا غلام نيو نو پملم یجیت چاچو نمونته غلام فصيام شهرين خدا د قتل خطا ګورخه په خطا ته قتل شو فمن لم یجیت چاچو نمونته فصيام شهرين متت د ام قتل خطا کرا دي موردا او معشوم متره املاستې دی کې ماشوم دي دا رښتې په ډا وړې دا او دامن څه دمباله ماشوم دي وړې دوه سره مړ کودان سره دا دامن په مېشتې رژینی بیا غولامه زادېږي دام قتل خطا دی فسيعه مو شهرې نه متتابعه نه نبيام روجيني ول دوه دو مېشتې پورا توبته من الله دا توبره په طرفه د لعنت پد او کان الله عليمان حکيما او دی الله په حکمتونو والا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا جَاءَ مُؤْمِنٌ بِقَصْدِ وَجَلُو وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا جَاءَ جُو وَجَلُو مُؤْمِنٌ قَصْدًا دی آیات تخیال کوي په عقائد د اہل سنت والجماعت جماعت دا او د معتزله او کې اختلاف دی معتزله چې چا کبیره گناه وکا دا به هميشه جهنمی بغیر دلیل دالائل دا قسم ايتونه دي لکه دا ده غناي کبيره او کا مسلمان قذنو وجلو الله فرماي پجزاوه جهنم خالدن پي دي جهنم کي هميشه اهله سنت والجماعت والا ويچ نه يا کبيره غنا کړل نه پ مرتكب د کبيري محلت په نار نه دي البته جهنم کي بول ډيره موده سزا ور شي او داينه پد به هم ها جنت تي اورزي نبي ادا ايات مطلب دي یاخد خالدن پیهانه مطلب دا چې ډیره زمونه مخسی تعویل ډیره زمونه یا دویم دا دار پار د زیات د جره دریم دا, در دا ومای یقتل مؤمن متعمدا چې مومن اوجلو او د مومن دا قتل جائز ګڼلو چې دا مؤمن دله کوم جائز دیخه دا همیشه جهنم دی زکتی حلال حرام هیڅ ته حلال ملت لهکو پړتا رسي صلوورم دا چې کله حکم په مشتکی شي ویو نو ائی لتا او چکاله حکم په مستقی شوی لکه څنګه دلته مؤمنان نو مؤمنانه د دې اشتیاق سره هغه ایمان دی ماده دا اشتیاق اشتیاق ایمان دی چا چې دا مؤمن اوجلول اجل ایمان دی ایمان په وجه دا سړی دلته وایم چې دا مومن دی د ایمان کارونه کوي نو پجزاو جهنم دا سره جوابونه نور جوابونه موږ پټین کيو و من یقتل مؤمن چاچو قتلو کو وی وجلو یو مومنو متعمدن قصدنو فجزاؤو جہنم بدلے جہنم دا او چھوڑکی رہی کہ جہنم را روان وان دے مرگ را را وان دے درہنا بدا سے حرکت نگی گی او چھو نم ہے تے آخرت نیو دا جہنم دا عذابون نیرنیو بس لگی آئی لگی آئی مسلمان بولا سننک کاری ومن یقتل مومن متعمدن چا چوه وجه لو ایمان والا قصدنا نو بدله جهنم دا پدې کې به هميشه يو وقدي بالله ولي د باینده الله غضب ولعنه فدان لا لعنت کړي تیار کړي ولعذاب لوي يا ايها الذين امنوا دا پي انزم حکم ذکر کوي چې د خپل نیت اصلاح کويو صحیح نیت سره جهاد کوي ازه نه ته جهاد چې ما ته بکلاش کووب مه نوشي مالا بوینځه مه لوشي بدینت jihad مکو یا يا الذین آمنوا ای مؤمنانو اذا ضربتم فی الارض جکلا سفر کوی فی سبیل الله فلا رد الله کې فتبینوا تحقیق کوی و پلار روانې سفر کې روانې ته تحقیق کوی چت یو مؤمن دناون لګی ولا تقولو او تاسو مع دغ چې عبارهې کې پیشي تاسو ته تا السلام كلمة د اسلام یا نخه د اسلام نوول لا تقولو لاه توول داية ت تغونه عرض الحيات الدنيا آیا تاسولهوي سامان د جوندهدون پایند الله مغاې مكثيراب و دا الله سره دي غنیمتونه ډره کذاکه كنت من قبلو داې تاسو مخکوي. انت از ما لا يفننكو فتبينوا لهذا تحقيق کرے ان الله كان بما تعملون خبيرا يقينا الله پاس تاسو کوي خبردار ذات دی لا يستویل قايدونا من المؤمنين ندي برابر اغناس د مؤمنانو نه غیر اولي دوارې سيوا د عذروالونا او مجاهدين کم مؤمنان په کورنو کې ناشتي او کم حالک میدان ته دي برابر ندي اهو غير اولي غا لون د ګړو شلو دغیتثناو کا لا استویل قدونونه نبرابر برابر نسته د ممناننو نه او مجادین پیش سبی الله غیر وید دو سوا د غدرواونه مjahهدین چې خپل مال ل خپل ځان لګي فورل الله مجادین او غوا ورکړه الله مجاهدین ته پس سرا وسبب دله کوله دمالونو دکړو له دزانونو پناس او خلقو یو درجه الله سیوا ورکړی ایا تخيال کوي وکلم دټول تر الله وعده کړل د جنت او فضل الله المجاهدین وروال ورکړی الله مجاهدین او تا پناس تبانه د لوی اجر مخکې ذکر وکړو چې دي برابر نه دی بیا وی الله وروال ورکړی مجاهدین او تا پناس تبانه یو درجه اور پسې وی وفضل الله المجاهدين القاعدين اجر مفسرین ذکر کوي چې کم خلک ناس پاتې شي وه نه دا په دوه قسم یو دا بزدلې بوجه ډرپوک دي زین jihad او بل دا عذر په وجہ د دي معذوری نو د دي معذوری نور دي سره باقې ده په جو ثواب شریک دي او د دنیا څخه یو اجر یو وادي چې الته کې صحبت د امير دي صحبۃ الصالحین ولالتقی لمجاہدین صحبت وتحاصل دی اگر دل نه حاصله په دی یو درجه ته غیسی وادی او دا اجر العظیمه چې کمه خلق ناس پاتې شي دی بغیر د عذر نه د بوذله په وجه نو بدیو ته الله پاک ډیر لوی اجر ورکړي آیت پوشه قاعدین په دغه کیسه دی یو د بوذله په وجه نه است یو د عذر په وجه چې کمه عذر په وجه ناس پاتې شي jihad ته نه نو پاری د مجاهیدینو یو درجه سيوار او چې کم د بزدلیب وجہ نو پاری وتعالى اجر عظیم ورکړي داراجات ایمینو دي خواندان د درجو دې طرفه د الله نو د بخنه او د رحمت دی الله به انکه رحم کوونکی ذات ان الذين توفاهم الملائکه اکسان چې ساتي ناخلي ملائکه پتہ دي حال کې چې د ظلم کوونکی په خپل ځانونو ملائک بو تو یسه کرے تاسو چرته و تاسو دین کار نو کړي jihad نو کړي دین نو بیان کړي دی بسوي دې مونږه مستعافین فی الارض کمزورې کلي شو پد موږ یم خبر لږه اوغ نه کیخدو موږ ډیر کمزوري یو هغه کې موږ نه چلے دا الله بو تو آ... ملائک بو تو وی علم تکن ارض الله واسعا آیا نواز مکه دا لا پراحه تاسو پک هجرت کړي وو ملکه خدا تنگ نه سو پائږه دا لنګ نه سو وبل خو به تلو هیجرت به د کلو سړیا او لاइका ماوام جهنم بچا مګې ته به دین کار کوما یو زیکر دین کار نه چلیږي دی براغه نه کړه ګول کې بل خو بیا اکه نه صرف ټیمپاسی یو چې جو بس جون نه مړ تیر شي بدن مین باندې سگه وو نه بس بیا راو بدن سره پروانی يردې ټیمپټه رہیو په لایکه معواام جاننم دا کسان ځ جانم دی ډیر ب د تلو ال مستد عافه من نه الررجال مګر اغ کمزوری د سړونه د ځانو د ماشومانوونه کهدي لرن شي حجرتتونو کې ځکه لا ایست او نهحيره دیثاق نه لریب د بحانی سببابو د خلاصی اسبابو یا د خلاصو او لا احتدونونه سبیلو دیمو میلاو تداکسان قریبدا الله چې تاسو بوکی د دینه او الله دې تاسو خون کې بخانه كون کی او من یهاجر سبیل الله شپغم هوغم الهجرت پی سبیل الله او من یهاجر فی سبیل الله چا چې هجرت کوه په رضا الله کې وبمې پزما کې زینه د اوسې دوډېرو او پر اخوالی او مهاجرون تعالی ډیر څور کړی ها وګوره پیروا واطا دارنګ سید علی حجویری تا معیدین اجمیری تا تا هیټو له او الله او آغا سونا اللہ رسول برکات او رسوله مقامونه ورکاو ومن یخرج من بیت سوق یو دخل کورنا حجرت کوون کی الله او رسول ترتب تا دیو ته الله دینه لپاره مهاجر شو سونه خوش قسمتاو ثم سم یدرکه الموت دلر لاندې کو مرګو فقد وقع اجره علی الله یقینا واقعیا شو د اجر فکان الله او غفور رحم د الله بهون ک هم کوونې زات دا ورتون پیل په نه ع حکم زیکر کوي حک مله تمزه حکم و دا زتتون پیل اردي فلیته چې کله تاو سفر کوي او د سفر نه دا مرات دی د ته مان پورې دا هم سفره لکه ډ دا ناې هغوی مردان پورې سفر دا سفر دي. یا که مخلقی مونگ احادیث نمانو و فکر نمانو نو ازاز و رب تم مدید خپل بیادا کفل کور جماعتا پور دینو دام سپر دینو بیام قصر کونو و ازاز و رب تم پی الارضوین چه کرا سفر که پدماکی سفر سفر شرعی موراد دی چه غا ارتالیس میل دی فلیسا لیکم جناون نشتری پتاسبانی گنا چه کموید منزنا و این خبتم دا قید اتفاقی دی ال اه اقیدی اعتراضی نه دی اے نه خوتم خصوصا ک تاسو قتل بکی تاسو لره کافرانو یقینا کافرانو دي تاسو د پاره دښمن خکارا وایزا کن تفهم د دې آیته د مخ کې سربت سری ګور دا مازه خبره پکې روانه ل مخ کې jihad شروع ربت سری چونکی jihad او د حجرت مضمون روانو نو د jihad د تله کور jihad د 12 پیسو فرق کوي jihad کې سفر امرآزي نو د سفر یا jihad په وجه ګوري مونږه کی تیګ نهه یا لکه ما هو jihad کومه د خپل سره د angle و بس د کومزه نه د jihad او د هجرت په وجه د سفر په وجه موږ نه کی تیګي او البته کمیت او کیفیت کې فرق راځي دلته راغی بیان کيه او چې پای کې قصور دی او طریقه دا سولات خوب او دا سولات سفر او مقیه ذکر او کو جتا سمونس کے قصر او کے او دلتا کیو سر یرم ذکر کا پا دی د دا امام ابو حنی پا اللہ علیہ پنیز باندے او د امام مالک رحمت اللہ علیہ پنیز باندے قصر واجب دے خوا کم سر سفر کوي آو او سفر شرعیوی نو دبان قصر واجب پورا موزبانہ کئیو او barki sunnat da parak waqt win sunnat ko ghor khabar da ke win na ke mujrim na de hukool ghor khabar da bukhari sharif ki awwal jil ki hadith razi ba ibn umar radhiyallahu anhu riwayat de zuba safar ke da nabiy salam saroma da do rakaat un aziyat manuli da nabiy salam kadiwo tafsir kurtubi zikr ki da ayat خو ko nabiy salam ta de khuda shamil tar da qiyamah puri yaala bin umayya چې را دا دشمن نه کله یره اا وکړه دوار کاته مو زده نوږه موندا سې یاره مرانښت نو حضرت مر وایو چې دایش کالمات امره پهښیو نو ما نبی دراو نا کو نبی در اسلام را تصدق الله بها علیکم دادا دا دا لازم تاسو لپاره تقبله قبوله کېخه پس پر رواني نو سلورو رکاتو په ځای باندې ته دوار کاته کا دا, دا یفله کامات دی تر خپل د باونډریز د حدود او تاسو سفر اغلری سفر دی مطلب یا اغه موسکی قصر کوا بیا ته لا رخل کلی باوندی ته نه را رسیدلی نو تر اغه دې پوره کته مردان تمرو رسیدلی نو ته الږ اغه دې کوم ته قصر کیو یا نورم وګدوم مسائل تا سفر د منځه مطالق تعلیک د قصر و اذا كنت في بيت سلام ذکر ته موجودی پدوی کې پاکم تلو مسلات نو کوا ته د فلتقم لودی دریگی یوڈلا مرم د دینہ بطاپسی ہیں یوڈلا بطاپسی دریگی ولی آخوزو اصلیاتم اودینی سے افپلی اصلی ہیں فیضا سا جدو چکر دی سجدہ ہو کا رنبی رکات مکمل کو نفل یکونو من ورائکم نشید دی ستاسو نشاہتا دی یو مکمل کو دی بوس سلجی ستاسو دفا پا دا پار بروس تو دریگی اور آبا کی چموځ دنه د کله په یو څلو ماکان په ځکا د بوګی تاسو را ولیاخذو یزرهم او بنی سی اسام بچو خلا او خلا اصله زکه داسې طریقه الله رسول غلا چې تاسو تل شید ته دښمن دا وای چې پیل پیملو عملو کې ختم مو الله وینا مرګي دوه کې تقسیم کې ودل الذين كفروا هيكافرن لو تغفلون جتا زغافل شي د خپل اصله نه د خپل سامانه لو فیمیلون علیکم میل تو واحدہ فیمیلون علیکم میل تو واحدہ لو حملو کی پتا سو حملے وا نشته گناہ کوئی پتا سو تکلیف د باران یا تاسو مریضان وې ان تاسو اول اسلیات کوم چیکنه وې تاسو خپل اصلي وه حضور حضر کومونی سه سامان دو بچو خپل یګین الله تیار چکلا تاسو پاره شي د مانزنا نو یاد کړه په لال او پال خون تاسو چکلا پامن شي کایمو یې ان صلاه تا یقینا دا مونځو په مؤمنانو پر شي په وخت مقرر ولا تهینو سستی مکوي سستی مکوي په لټولو دا قوم کې چکم کم کافرانو ان تكونو تعلمونا که تاسو د دمنیو صبر کوي فانهم يعلمون دیم درمنشیوی دي دی لکه څنګه چې تاسو درمنشیوی اے وترجونا من الله او تاسو میثاته دا الله نش دیغه نساتی او الادی پوهه حکمتونو والا ان عندلنا الکل کتاب بالحق دا اتم حکم ملک پتشو احکامات شوو بین الرای و الرایت ملک پتشو وګورې یاد ساته قانون وګورې قرآنی ادنه کې ملک پتشو اقتدار د لاس ترالو او بیا قرآن بالکل شاته انا امزلنا اليكل كتاب يا کینن مونگا نازل کړل دي تاته کتاب بل حق د پاره د ښکارا کوله د حق چ په سلوکی پدیپ مینده حل کو کی په اعلی طریقہ کتاب الله خود نه کړدا اغه طریقہ سره اغه وہی حفیظه اغه سنت دی ندی نه ثابته شو چې سنت دا هم د حجت ندی والله تکخواائ نه خصاصوي مت کېږ د خیانت ګرو طردار د دا خیانت ګور و کات م کوه تو عما ابنی دا یو کسو د د قاد غه پټه کړی او دارنې د دا اروپ بوج کې دروپ بوج کې پټکه غ غه اصلی هو غیرره نوغ د کور ته روانه کړی وړی رو خیاو د تو ما ابنی اووبیرکوو د دا چې داغ کړی را روان دي. نو پلارې د بوډیان لګلګ کړو ته شوې دي نو هو کته دا خو بخلک پدې لار باندې ما په سره راضی بیا نو دا څه یو یو بوډی سره په ټاګه مانت کېو دا سره مانت کېو خلکو ته پتو لګیدا کتا دا پتو ما باندې داو اوګه چې دا د قسم او د قسم نه سره نشتا قسم په زمو اوسم ډیر دا څه خلک ویخه خړیکی طریقې سره دبل چاپلاس دا کار کړی د قسم خو چې ما سره نشته بیاېما ابن بیا کو دپ یهود ظام ل وره غ سره مانتن کې تاسو سره پطور کې داغړي هلته یهودی چې دا خو ما سره دا معې خوودلی وو اوسګوره که نبییر اسلام ته د غغې په پته لې دی که نه او نبی اسلام ته پتهو چې بر دا, دا. خو یو چغللا کړه یخې بلخوا ده خو نوبی اسلام ته خو پته نهوه نبی سرات سلام په دی کې د تو لک سډ کولو. اللہ وحی راولے گا دا سر مکوالا خیانت گرده خیانت کرده دیم وَلَا تَكُلِّ الْخَائِنِينَ خَسُوِمَا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ بخن اقوال دا اللہ نا بازی حقور را کرن وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ دا آم و نیکان و نیکی دا دا مقربینو دا پارا بدیش مارلی شیخا دا گو یو خلاف اولا کارو وَاسْتَغْفِرِ یا دا استغفار پا تا دی ا دریم دا استغپار د حبکان لري کوله د پاره دي او استغفار تر غناه لازم نه ده واستغفر الله بهنه وايدا الله نه د قران په پا دې پاڼو باندې لیکل له دې د نړۍ راړي نه ان الله کان غفور الرحیمه موږ استادانو موږ تقیصه کوله اه وي دی خو یو لکه طالبان استاد تر سبق وی او استاد شاګرد ته ویلو چې شاګرد دا زرسو یې ما غوايه زرسو کو ما غبا کې دا ما تابې داري کوه شاګردلې کما تل شاغم ته وو استاد ته ویل په کتاب لاس کې دا आवाज باندې نه او ته یو استاد په کتاب لاس کې دا आवाज باندې نه راړی استاد ولده سبق خولو اه استاد چې څنګه وې هغه شانت دموي په اخر کې استاد تغه سورو چې درشولې او سو کنزل غدم ولې کنزل شروعو استاد یې پړکتاو قدم په پړکتاو چو استاد څنګه غریوا لونو دی اوا ته د استاد غریوا لونو چې وسيو بل تراندوخر دی استاد یې سوچ کاوه چې دا خو دا ماوی چې سکوانو هغه کوو چې د سويمن او روايا استاد یې روز بېبس کو دی مې زوس بېبس کو بیا کتاب تک یې چې کتاب د کتاب ختم شو شاګردي استاد یې په یصحابہ کته شاندوخر نو وان الله کان غفور الرحیم یا کی نن اللہ دی بهونکي رحم کوم کې ځاد ولا جادل ګور دا وکالک مطلیخه وکالت کې اصل په درو او قسمونه یو غلطه مقدمه او غطاء ثابته دا غټ ګنا ده ولا تو کډانو کې ډیر خلق پکې اغیره سره غلط کې سغلی نکستو ګوري او ډیر پکې د اړش پور از درو دا ټول زندگی خوراک درو او پې کې پیسې پیدا کول زمون تشکیل شي د خیر ته دا میر پور خاص تا. ما سره دا فلسطین څخه شيخان مو نو مونږه عدلیت له ول تکي ته مداوته ورکو او چونکی تبلیغ اصول دای دا ا تبلیغ اصول دای دا جتا سو دا مزاج مخه معلوم کې کمه طب کې وره خلک دې په اصول سره خبر و شي مو ما يم وکلا ته ملاقات دواغه وخت مال دا پنج وکیل ته را بی کې سوئی نو ما وتو نحنو نمشي نزورو نزور او شغلهم الكذب دایمه چر و دروغی 파ره خبر کی ویه فهیمنا فهیمنا نو قال له هو المحاميون نیتم محاميون وی و فن ای لذیا ای دوکت مې بالکل نعم بیا ته کی موږ له سره پورا خبرو کا خلکم پکې هو اکثر یت پکداسیو شیداغي وکالت اغه پیشه گرذولی او د غلطو د پاره بس په زور به کیس جوړایو او پای باندې را پیدا کایو نو ضرورت دی په دغلین کې د تقوا دار ولا تجادل عن الذين الله قد خانت قول وكالات مكوا ولا تجادل ده مجرم ده فار قصد ده بچکول ده وکالات جائزه دي خچ دی مجرم او تر غیر فار وکالات کی سپای کی ده جائزه نه قرآن سونا بهترین کتاب دیخا تعالی په ده عدالت مطالق ده وکالات مطالق احکامات هم ذکر کئ ولا تجادل عن الذين تجادله مكوا باص مكوا دا, دا کسان طرفنا یخانونا چه نقصان کی رقولو زانونو اگلا ایکڑے را بدروں قسم کھڑلی دی ان اللہ لا یحب من کان خوان نسیمہ یہ کہ اللہ محبت نے کئی آغا چا سارا چی خیانت گردے گناہ کے ان کی نے یستقون من دی زان پٹی دا خلکونا نہ خودی نشی پٹی دی دا اللہ چرتم شیو یذ یبیتونا کلج دی جر کا کی با وسو چنہ خو یلا وكان الله بما يعملون محيطا او دي الله پاوځي دي <جدیه> کي راګيره را اونکي ها انتم ها خبردار ها انتم ها اولاء خبردار تاسو خلکو आकाशاني جگلو کې دنیا طرف نه دنیا دنيا کي او دنيا کي خوبتر دي وکالتو کي فمن يجادل الله عنهم بس عقب با باسو کي ده الله سره د دې طرف نه پرځ د قیامت ام يكن عليهم وكيل بلک سوغ دي وكيل وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا فَاتَّبَعَهُ جَزَاءٌ أَلِيمٌ يَا ذُلْمِي كُ پخپل ځان او بيدالانه بخنه حقوق ته ويجدي الله غفور رحيم او بمن ميا الله بهونکه رحم کوم کې ذات ومَن يَصِبْ اسْمًا چاچو کو اسم گنا نَفَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ نَكَيَ أَجْرَ ذَرَرِ وَتِخْفَل نَفْسِهِ او دِي الله پويک متونو على ذاته ومَن يَكْسِبْ خَتْوِي چاچو کو وړو کې گنا يا بعض وي خطويا ولی گنات وي كبيرا لوي توي بعض وي خطويا اغي توي كي قصدن كري بلا قصد كري او اسم اغي توي كي قصدن كريا سو ما يرمي بي هي بريا بيا بدنام كي باية پاكدامن لكا سنجد اغا تو عما بني او بيره كو اغا بل کس بدنامو نو فقد احتمال بخطان و اسم مبين و دو پور تاکا لوي بدنام او گناه کارا واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين اما قواه او آئنده خلکو دफार یو قانون وزه شو چې د مجرم د طرف نه وکالت انکه ولولا فضل الله علیکا ورحمته او ولولا فضل الله کنو په بدل د الله پتاوانده ورحمته اور رحمت د الله نو تبدوی خطا کړي او پتا د الله پاک او رحمت اونو یو او نو تدوی خطا نکړې شو لا حمات طائفتم منهم نو ها مقص بکړ او یو ډلیل د دینه ايو ضلوا چتی خطا کړې وي په پیسہ لکه وا ما یذلون دین شي خطا کولې نشي ګمرا کولې مگر فلزانونا وما ما يضرونك من شي او دی zarar نشي در کول تعالی هسه پر دا آیات تخیال تا خیال کوی وانزل الله عليك الكتاب او نازل کو الله تعالی کتاب والحکمت والسنت